Ce schimbare s-a produs cu acest părinte și cum, curățit la culme, s-a unit cu Dumnezeu și cum era și cum a devenit? E ceea ce arată aici imnele dragostei lui Dumnezeu. La sfârșit, el vorbește ca teolog și despre îngeri. Care e mila ta nemăsurată, Mântuitorule? Cum ai binevoit să mă faci mădular al tău pe mine, necurățitul, risipitorul și desfrânatul? Cum mai îmbrăcat în veșmântul a strălucitor din care fulgera strălucirea nemuririi și face toate mădularele mele lumină? Căci trupul tău neprihănit și dumnezeesc strălucește întreg de focul dumnezeierii tale, cu care este amestecat în chip negrăit, aceasta, lumina, mi-ai dăruit-o mie, Dumnezeul meu, Căci odată ce acest înveliș murdar și sărăcăcios S-a unit cu trupul tău, a tot neprihănit Și sângele meu s-a amestecat cu sângele tău, Știu că m-am unit și cu Dumnezeirea ta Și m-am făcut trupul tău prea curat. Mădular strălucitor, mădular cu adevărat sfânt, Mădular luminos, străveziu și strălucitor, Văd frumusețea ta, Privesc strălucirea, oglindesc lumina harului tău și mă uimesc de strălucirea ei și miez din mine, înțelegându-mă pe mine ce-am devenit din ce-am fost. O minune, mă umplu de sfială, mă simt o sfială față de mine însumi, mă cinstesc, am frică de mine, cum te cinstesc și am frică de tine, nu mai știu ce să fac, sfindu mă întreg. Unde să mă așez și de cine să mă apropii și unde să aplec mădularele tale și spre ce lucruri, spre ce fapte să le folosesc pe ele, atât de înfricoșătoare și de dumnezeiești, dăm mie tu să grăiesc și să fac cele ce le grăiesc, făcătorule, creatorule și Dumnezeul meu, căci dacă cele ce le vorbesc nu le împlinesc prin fapte, m-am făcut. Aramă ce scoate mari sunete deșerte, nesimțind dulceața sunetului loviturilor, dar să nu mă lași, nici să mă părăsești, nici să-mi îngădui să rătăcesc mântuitorul meu, mie, cu sărmanul și străinul, care sunt dator cu zeci de mii de talanți, ci precum ai făcut-o dinioară, fă și acum cuvinte, Căci atunci mai despărțit Mântuitorule pe mine păcătosul De moștenirea și de pământul Strămoșesc de tată De fraz, de mamă, de ai mei Și de străini și de toate Celelalte rudenici de prieteni Deși eram mai fără De preț decât toți Și mai luat în brațele tale Pe mine care mă arătam nemulțumitor De bunătățile tale Așa miluiește-mă și acum Milostive Sau mai bine zis mai mult, Dumnezeul meu și te îndură și mă apără și îmblânzește mișcările mâniei mele și mă fă în stare să port cu lungă răbdare toată încercarea și întristarea vieții mele, toate câte mi le pricinuiesc eu din rea cugetare, toate cu care mă ispitește firea pismașa demonilor și cele ce mi le pricinuiesc, cei mai slabi dintre frații mei. Cu lucru cu cuvântul. Dar vai mie că și mădularele mele însăși mă ard încât sufăr, și din pricina lor, astfel sunt condus de picioare după ce am primit rolul de cap, și umblu desculți și sunt însepad de mărăcini și sufăr foarte neputând suporta durerea. Unul din picioarele mele. Pășește despre cele dinainte, iar celălalt se întoarce înapoi. Mă trag, mă târăsc și aici și acolo și mă sfâșie și cad, căci nu pot să le urmez tuturor. Să zac la pământ e rău și să mă mișc așa e și mai rău decât să zac la pământ, fiindcă întrece toate celelalte nenorociri. Doamne, dăm pocăință și plâns! Și mă învrednicește în întunericul vieții, în lumea aceasta, în locul tristeții, să-ți și să-ți cinstesc, să te cinstesc și să împlinesc toate poruncile tale, îți mulțumesc că mi-ai dat să trăiesc și să te cunosc și să mă închinție Dumnezeul meu, căci aceasta este viața, a te cunoaște numai pe tine, Dumnezeule, ziditorul și făcătorul tuturor, Nenăscut, necreat, fără început, singur și pe Fiul tău născut din tine și pe preasfântul Duh cel purcesc, unitatea trăimică, a tot lăudată, a cărei închinare și slujire binecredincioasă e mai presus de orice altă slavă, fie că-i spui pământească, fie cerească, căci care e slava sau lumina nemuritoare, sau bucuria sau strălucirea vieții nemateriale a îngerilor, a arhanghelilor, a domniilor, heruvimilor, serafimilor și a tuturor celorlalte oștiri cerești, dacă nu lumina Sfintei Tereimi, împărțită întreit în chip neîmpărțit, care este una în trei persoane, cunoscută în chip necunoscut, atât cât voiește ea fiindcă nici nu e cu putință să cunoască făptura pe făcător întreg, cum se cunoaște el însuși pe sine după fire, ci toți îngerii și toată firea creată îl văd și înțeleg după har, necuprinzândul l și înțelegându-l cât va voi să fie cunoscută sau să se arate lumina orbilor sau chiar celor ce văd. De fapt, ochiul nu vede fără lumină, dar și a vedea îi vine de la lumină, pentru că de ea a și fost creat, fie că e vorba de o existență necorporală, fie de una corporală, vei afla că pe toate le-a făcut Dumnezeu, de a auzi de vreuna din cele din ceruri sau de cele de pe pământ și din adâncuri, una e viața și slava tuturor acestora, una dorința și una împărăția, bogăție, bucuria, cununa, viruința, pacea sau orice altă măreție care există. Pentru toate se cunoaște un singur început și o cauză de care au fost aduse la existență și s-au făcut toate. Acesta le susține pe cele de sus și de jos, acesta le ține în rânduială pe cele spirituale, acesta le ține în supunere pe cele văzute, pe acesta l-au primit îngerii ca forță de stabilitate sigură, întrucât au căpătat o cunoștință și o teamă mai mare când au văzut pe satana căzând și pe cei care s-au supus împreună cu acelea mândriei, pe toți câți l-au uitat pe acela și au căzut în robia trufiei, dar cei ce l-au avut pe el în, în cunoștință, s-au întărit prin frică și iubire, alepindu-se stăpânului lor. Astfel, recunoașterea stăpânirii a pricinuit și, și sporirea iubirii, aceasta fiindcă au văzut mai mult și mai limpede strălucirea fulgerătoare a trăimii, și aceasta a depărtat de la ei orice altă gândire și i-a făcut neschimbători pe cei ce au primit la început o fire schimbăcioasă, și așa au rămas în înălțimea cerurilor. Amin.